الحمد لله الحمد, لله الحمد لله منزل الكتاب مبينا الأحكام من حلال وحرام سبحانه وتعالى جعل الاقرار بالشهادتين علامه على اعتناق دين الاسلام وحرم قتل النفس الانسانيه الا بحقها والشرعى وشرع الحدود والقصاص حمايه لها فجعل جريمة الاعتداء عليها اعتداء على البشرية بأسرها، فقال الله تعالى بحق المفسدين في الأرض الساعين لقتل الأنفس بغير حق من قتل نفسا بغير, بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرَّم دماء المسلمين وتوعد بالسوء والعاقبه والعذاب الالم بمن قتل مؤمنا عمدا فقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعده له عذابا عظيما وشهد لنا سيدنا محمد عبد الله ورسوله لم يقبل عذرا من حبه ابن حبه وسام ابن زيد رضي الله عنهما حينما قتل اعرابيا نطق بلا اله الا الله وكان عليه الصلاة والسلام كلما راجعه زيد يقول له عليه الصلاة والسلام فكيف تصنع بلا اله الا الله إذا جاءت يوم القيامه أصلح من هذه الأمة أمرها، وأظهر للعالمين فخرها، ودلَّها على الله بمكارم الأخلاك، وما ترك خصلةً من الخير إلا ذكرها، ولا خصلةً من الشر إلا وحذَّر الأمة عنها، فزجرها اللهم سلِّ وسلِّم عليه وعلى آله واصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين أم مبعَد reči sestre u islamu tema današnje hutbe je reći ću vas Allahu Isto je napisao dr. Mustafa Hassani profesor na fakultetu islamski nauka u Sarajevu profesor Fika a po nalogu ili molbi Reji svojme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husejna Fendije Kavazovića i ova hutba će se danas pročitati sam imbjera, svih džamija u Bosni Hercegovini i u Bošnjačkoj djasnji. Kažu Lilišanuhu u 49. i 50. ajetu Sure Ašura Lillahi mulkus samavati wal arv jahluku majaša jahaguli manjaša u inata va jahaguli manjaša u dokuru El yazuguhum dhukranan wa inatha wa yaj'al man yasha' aqima innahu alim qadir Allahov vlast je na nebesima i na zemlji on stvara što god hoće on poklanja žensku djecu onome kome hoće a kome hoće poklanja mušku djecu ili im daje i mušku i žensku djecu a koga hoće on ostavi bez porada. On u istinu sve zna i sve može. Breći sestre, u srijedu 26. februara 2014. godine sa žalostu smo primili vijest da je u Hadžićima dan ranije ubijen dječak rođen 2010. godine. Žalost za dječakom zamijenila je nevjerica i čuđenje kada smo saznali da su zbog ubijstva ovog četvorogodišnjeg dječaka, u policiju privedeni njegova majka, djed, nana i dajđa, koji je ubrzo puštan iz pritvora, a da se za očuhom traga. Posebno je u javnosti odijeknula izjava majke da su nesretnog dječaka osim očuha tukli ona, djed i nana, Informacije o ovoj porodici koje su objavljivane narednih dana govorile su o nesređenim porodičnim odnosima, teškom ekonomskom stanju u kojem su živjeli i sl. Prema izjavi mjesnog imama nisu dolazili u džamiju, a džematim je u više navrata Ramazanima u sklopu brige za siromašne džematlije i komšije pružao pomoć u hraniji. Mali Smajo, nemoćni dječak od četiri godine, podlegao je od premlačivanja. Kako to da niko nije reagovao na ovakvu situaciju, nije niko prepoznao nasilje i brutalnost nad nemoćnim djetetom. Zar baš niko nije čuo dječaka da zove upomoć ili je Smajo poput jednog smrtno ranjenog sirijskog dječaka, čiji su snimci Čije, čije, čiji se snimak može pogledati na internetu neposredno prije nego što će umrijeti u smrtnom hropcu, kazao, reći ću vas Allahom. Možda je Ismajo u svojim zadnjim trenucima života zazivao Allaha da ga brani od onih koji su mu trebali pružiti zaštitu. Reći ću vas Allahu su riječi koje nas trebaju vratiti pitanju vlastitog življenja i odgovornosti okruženja u kojem živimo, te našeg znanja o tome da li zaista znamo čemu nas Allah uči. Djeca su dar Allahov ljudima, kako to stoji u prijedhodno citiranom ajetu, odnosno na drugom mjestu Allah ih naziva ukrasima. El, el dunia, i metak i sinovi ukrasu na ovome životu. Ona nam data od Allah-u njegovom voljom i njegovim izborom. Dao nam ih je kao dar i povjerio u emanet na određeno vrijeme da mu se pokažemo kako ćemo se prema tom daru i emanetu odnositi. U brojinu hadisima Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas uči i postiče da se s posebnom pažnjom odnosimo prema djeci rođenoj, ali i djeci općenito. Tako u sljedećem hadisu vrlo strogoj formi rekao kakav odnos treba da bude prema djetetu, a on sallallahu alaihi wasallam je kazao Lejse minna mellem jarham sagirana wala yuvakir tabirana nije od moga ummeta onaj ko nema milosti prema mlađima i nema poštovanja prema starijima. Poslanik, sallallahu alaihi ve sellam, ističe da roditelj ima punu odgovornost za fizički, emocionalni, intelektualni i duhovni odgoj iz razvoj svoga djeteta, a da muslimani općenito trebaju imati izgrađenu kulturu odnose prema mlađima jer svi mi pojedinačno utječemo na rođenu i drugu djecu i od tog odnosa zavisi jesmo li djecu izveli na selamet, odgojili ih kao zdrave ličnosti i pripremili ih za svijet odrasti, svijet obaveza i odgovornost. Nasilje je svjesna okrutnost prema drugom, ali nasilje prema nemoćnom djetetu može činiti samo monstrum. Istraživanja pokazuju da su posljedice nasilja nad djetetom takve da djetetu manjka samopouzdanja, ima izljeve ljutnje, sržbe i vijesa, nepoštuje vrijednosti, nije brižan prema drugima pa je sam nasilan prema svojim vršnjacima i na kraju usvaja model ponašanja svoga nasilnika pa i sam postaje nasilan prema svojoj djeci i članomima porodicima. Iz ovoga se vidi da se nasilje generacijski produžava i epidemiološki širi, pa se strogo stoga trebaju poduzeti koraci, spećavanja, ove pojave i preventivno djelovati. Draga braće i sestre, monstruozno ubijstvo četvorogodišnjeg dječaka u našem gradu i komšiluku iz Hadžića navodi nas pitanju kakvi smo to mi komšije, rodbina i prijatelji jer da niko od komšija, rodbinje i prijatelja ne primijeti, reagira, pritekne u pomoć, govori o potpunoj odsutnosti i otuđenosti jednih od drugih. Otuđenost je opet rezultat otuđenja od Allaha i džanuhu, zaborav na gospodara, zaborav na Kur'an, na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na džamije A čim se na Allaha subhanahu wa ta'ala zaboravi, onda se poput erozije zaborav sluši na naše međuljudske odnose, pa se rodbina ne obilazi, ne brini rođak za rođaka, ne zna se šta se kod koga dešava, iako su Amidžići i bliski rođaci, ne obilazimo se u komšiluku, nego živimo jedni pored drugi i tako itd. Ovaj događaj nas vraća pitanju gdje su nam prijatelji i gradi imali prijateljske odnose. Ko je taj prijatelj koji će pomoći u teškoj situaciji ili pak u slučaju smrti preuzeti brigu o našoj djeci, da brine hrani i odgaja kao što bi roditelj da učinio da je živ pio? Poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, je istakao da onaj ko se istinski brine o siročetu je blizak poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, kao prst do prsta jedne ruke. Zato je briga za djetetom, a pogotovo za, za siročetom, bila važan segment porodičnog života muslimana. Vremenom su se odnosi poremetili, pa su i muslimani poput katolika i pravoslavnih, koji su e, to uradili ranije, u ovdje u Sarajevu, 1913. godine, otvorili svoje muslimansko sirotište. Bio je to značajan iskorak i hvali je institucionalan odgovor muslimana na problem siročadi. Međutim, taj podatak govori o činjenici da su se naši muslimanski odnosi ozbolj, ozbiljno narušili, da nema jakih porodičnih veza koje su značile da će Amidža i strina preuzeti brigu o svome bratiću siročetu, pa se pomoć tražila u okviru institucije. Mula Mustafa Baševskija u svom ljetopisu kojeg je pisao u drugoj polovici 18. stoljeća navodi jedan događaj o komšijskim odnosima i mahali koja je značila međusobnu brigu i pomoć njenih stanovnika. Jedne noći lopovi su napali na kuću neke udovice, a na njem poziv u pomoć dvojica komzi, komšija se nisu odazvali. Sutradan izjutra ona je otišla do Kadije u sudnicu i tužila dvojicu komšija jer joj kao komšinici nisu pritekli u pomoć dok ih je ona zvala. Draga vrših sestre, trebamo s ovog mjesta pozvati nadležne vlasti i organe da intenziviraju socijalnu i svaku drugu, drugu brigu prema građanima, posebno prema porodicama u kojima se vrši nasilje, te da se donesu pravedni zakoni koji obezbjeđuju veću sigurnost građana i spješavaju nasilje u porodici. Međutim, ne možemo isklju isključiti... Ne možemo isključivo odgovornost prebaciti na državu ili nekoga drugog, jer se i u uređenim državama očekuje inicijativa pojedinaca. Kao vjernici trebamo se sa svoje strane, a ovaj nas događa iz Hadžića o kominje, jače i dinamičnije posvetiti svojoj porodici, protkmini, komšijama i prijateljima, međusobnoj brizi i pomoći. Jer riječi sirijskog dječaka, a reći ću vas Allahu, Izračane potpuno svjesno da će se uskoro sresti sa svojim gospodarem i njemu se požaliti su moguće i smajine riječi. U surjet tekvir Aloržanuhu skreće pažnju na predislamsku praksu kod nekih arapskih plemena ubijanja ženske djece, jer se njihovo rođenje smatralo sramotnom, pa kaže vej del me ude su ilet bi aji idem bin putilet. I kada živa sahranjena djevojčica bude upitana, zbog kakve krivice je ona ubijena? Zbog kakve krivice je Smajo ubijen? I šta će na, na nas reći mali Smajo? Samo ako iz ovoga pouk uzmemo, ishodno pouci se budemo mijenjali nabolje i činili da naši porodični, rodbinski i komšivski odnosi budu bolji, onda će ova smrt biti poru, pouka i poruka. U protivnom ostaje Bojazan da će i četvorogodišnji smajo i od nas tražiti svoje pravo na suđnjem danu. Molimo Allaho Rešhanahu da nas uputi pravim putem, osnaži našu vjeru u njega i pomogne nam da izgradimo jake i čvrste međusobjske, komšijske i rodbinske odnose i da među nama zaista zaživi stvarno značenje džamate. Šmud Allaho Rešhanahu da nas uscursenom na putu Islama da nas Hvala Rošanu sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da Hvala Rošanu bude na pomoći našoj braći u Palestini, Siriji, na svakom drugom mjestu gdje su ugružena prava moslimana, da Hvala Rošanu uputi našu djecu, naše potomke, da oni budu prvaci ummeta i radosti naših oči i radosti naših srca, da nam bude milosti na sudnjem danu i da nas uvede u džendete, u društvu sa poslanicima, iskrenim šegidima i na im togladostima.